Хочеться. Це слова моєї дружини, так. Але з Естер Шацькою у дівоцтві боярською, донькою мудрого та шановного далекого за каркідалами крамаря ісака Боярського, я сперечатися не маю наміру й бажання. Коли вже знову про ваше оце, він торкнувся власного ока, то найкращий вихід тримати себе в руках, не брати дурного в голову. І побачите самі, пане Кошовий, минеться. Ваше прикре око нагадуватиме про себе хіба у пікових випадках. І ви правильно зробили. Що саме? Знайшли, куди приїхати. Думали, тут є спокій? Ха! У нас у Львові теж є певні потрасіння, Якщо світ поволі, але вперто стає дибки, Чому наше прекрасне прогресивне місто має лишатися осторонь бухливих процесів? Але тут, хоч як спокійніше, ніж у вас, прийдеться до тями, ось згадайте мої слова. Весь час, поки вони спілкувалися, Клим сидів на своїх нарах. А Шацький міряв кроками камеру від дверей до стіни і, здавалося, окремі слова промовляв до стін чи загротованого віконця. Розмовляючи, не завжди дивився на співбесідника як того вимагали почуті Кошовим, десь колись правила. Попри те, що новий знайомий постійно рухався, все одно був навпроти. Тож Климові вдалося розглядяти співкамерника. Йозефу справді можна було дати з однаковим успіхом хоч сорок, хоч п'ятдесят років. Неповний, але й не худий. Піджаки з довгими полами, навіть у тьмяному світлі камери, виглядав бруднуватим. Ще й висів на хазяїнові вільно. Це справляло хибне враження. Шацький такий здавався худорлявим. Проте у процесі розмови він час від часу, захопившись, сіпав піджак за краї – Гудзики на ньому були розстебнуті, показуючи, що під низом світла наглохо майже під горло застебнута сорочка з високим коміром. Тож, Кошовий зрозумів, піджак лікареві просто завеликий. Скоріше за все, він навмисно вдягає саме такий, аби здаватися соліднішим. При його зрості, нижчому за середній, намір був цілком зрозумілим коли вони стояли один напроти одного, Клим помітив різниця між ними більш ніж напівголови, не на користь співкамерника. Розпатлені, з вигляду неохайні засіяні початковою сивиною, але все ж таки досить дбайливо пострижені кучері. Доглянутішею виглядала борода. Її теж торкнуло срібним, та густою вона не була. Схоже, її частіше, ніж волосся, чіпали ножиці перукаря. Видовжене лице прикрашали м'ясисті трошки сторчкувати вуха та прямий широкуватий із невеличкою орлиною-горбинкою ніс. Словом, нічого в зовнішності не підказувало, скільки років уже прожив на світі зубний лікар Йозеф Шацький. Хоча за клима старший, навіть мови нема. Ще Кошового спершу неабияк насторожило, коли новий знайомий отак, не знітившись, не запнувшись, ані на мить, Назвав себе жидом. У домі, де народився та виріс Клим, вживати це слово було категорично не прийнято, не лише тому, що серед добрих батькових приятелів зустрічалося чимало відомих київських євреїв. Вважаючи себе затятим лібералом, він узагалі їжечився на кинути нехай мимо волі, без лихої думки, просто за звичкою слово Жид. Якщо ж воно промовлялося в його присутності навмисне. І той, хто говорив, розумів, що й для чого каже, скандал не барився. Батько не добирав виразів, аж до вимоги порушника залишити приміщення, піти геть і обіцянок докласти всіх зусиль, аби подібним чорносотенцям більше не подавали руки в пристойних товариствах. Один із тих, кого Назар Григорович Кошовий привселюдно виставив, виявився жандармським офіцером. Прийшов у цивільному та всі присутні, включно з батьком, знали про його кабінет у будинку на Бульварно-Кудрявській та мундир у шафі. Згодом саме він доклав зусиль, аби Клим не відбувся легким переляком, хоча міг, а опинився в казематах київського Шліссельбурга. І саме з ним довелося принижено мати справу Назарові Григоровичу, коли той почав клопотатися про звільнення сина». Коли Кошовий, ніяковіючи старанно добираючи слова, вирішив удовольнити власну цікавість, Шацький сприйняв це спокійно. Пояснив, що після того, як вісім років тому цісар помилував нещасного Леопольда Хільцнера, на всій території імперії ніхто нічого не чув про погроми. Тобто, може, десь вони й були, навіть, напевне, були, така вже доля його обраного народу, та на повірку виявлялися наслідком приватних непорозумінь між поляками та євреями, аніж дійством, схваленим ледь не на офіційному рівні та навмисне замовчаним. Молодого Хільцнера звинуватили в ритуальному вбивстві християнської дівчини. Погроми спалахнули далеко звідси, в Богемії. І то, як поспішив пояснити Шацький, на дуже короткий час – до того випадку теж добрий бог оберігав євреїв, зокрема львівських, від таких ганебних дійств. Тож Йозеф заспокоїв Клима. У місті, більш ніж на третину заселеному Шайз, єврейські погроми влаштують хіба самогубці. Значить, не треба боятися і негативно сприймати слова, публічне вживання яких, підданими його величності імператора Миколу II завжди було словесною розминкою перед брутальною, ганебною, часто кривавою вахканалією. На тому розмови довкола самовизначення за обопільною згодою вирішили припинити, а іншої почати не стигли. Знайшли б тему. Наприклад, Шацького неабияк переймало, що думає Кошовий про самогубство свого товариша, бо кого-кого, а пана адвоката Йозеф знав, щоправда, здебільшого за чутками. Уже намірився розказати про нього багато цікавих історій, та в замку ззовні повернувся ключ. Затриманого Клима Кошового попросили на вихід. Розділ п'ятий. Жінка з потаємної кімнати. «Що у вас з оком?» Тік, вдруге за день, пояснив він, вирішивши не вдаватися перед слідчим у зайві подробиці, обмежився коротким, на нервовому ґрунті. Такий молодий, а вже нерви. Слідчий кримінальної поліції, високий сухий поляк, чимось схожий на цвіркуна, належав до людей, котрих важко уявити без окулярів. Побачивши його, Клим подумав, «Цей пан Ольшанський у них – Спить не інакше. Без окулярів, видовжене лице, оздоблене жорсткою щиточкою вусів під гострим носом, робило грізного чиновника беззахисним, так, немов слідчі, стояв повністю голий у натовпі Юсі довкола, чхати хотіли на його поліцейську посаду. Перенісся було таким тонким, що перетинку окулярів утримувалося на ньому дуже погано. Постійно ковзала, і Ольшанський регулярно поправляв її указівним пальцем. Коли дужка посувалася донизу, слідчому доводилося дивитися на світ поверх окулярів, від чого погляд його ставав підозрілим. Принаймні так здавалося Кошовому всякий раз. І він напружувався. Раптом із язиками моволі злетіло щось. «Здатне зашкодити». «Отже, кажете, добре знали пана адвоката Сойку». «У нього була практика в Києві. Він старший, був старшим за мене. Не набагато, на п'ять років, але все одно досвіду більше. Та ім'я вже мав у потрібних колах, його знали. Я тоді саме закінчив університет, і Євген Павлович узяв мене в помічники». «Євген Павлович», – повторив слідчий, – у нас не говорять по-батькові, коли згадують людину, пояснив слідчий. Русини хіба час від часу так звертаються. Чи москвофіли? Хто? Маємо таку громаду. Ще запізнаєтесь. Або ні. Та загалом по-батькові тут не поширена практика. Пояснюю, бо як надумаєте конспіруватися, майте собі на увазі. Для чого мені конспіруватися знизив плечима Кошовий? Я вже вийшов із того віку, коли граються у шпигунів. А книжки подібні, читаєте, пан Ольшанський кивнув на Климів саквояж, котрий стояв на широкій лавці в кутку розкритий та випотрошений. Про шпигунів, між іншим, доречно згадали. Тут у Львові такі розмови давно вже, на жаль, не порожні. Хі -хі. Ви вважаєте мене шпигуном? Російським? Аби так було, пане Кошовеї. Вами б займалася контррозвідка. Просто мусите знати. Всякий, хто перетинає збруч, може, слідчий підніздового худого пальця з манікюром, повторюю, може бути російським шпигуном. Зараз міжнародне становище. Та ви, мабуть, знаєте, читаєте пресу. То того ж, саме з Російської імперії останнім часом сюди до нас перебираються різні підривні елементи. Чому ви заговорили зі мною про це? Бо вас, перепрошую, застали на квартирі пана Геника Сойки. Чекайте, кошовий подався трохи вперед. Мене ніхто ніде не заставав. Навпаки, це я застав пана Сойку, свого товариша, мертвим у зачиненому приміщенні. Тому є аж двоє свідків із домовласником, троє. Замість розпитати на місці, як належить або взяти пояснення в поліцейському відділку, «Мене зачиняють у камеру, ніби справді підозрюють у вбивстві!» Слідчий глянув на Клима поверх окулярів. Тоді звичним жестом примостив їх на носі, відкинувся на високу спинку стільця. Помовчавши, підвівся, минув стіл і став навпроти Кошового, схрестивши руки на грудях. Тепер він дивився на співбесідника «Згори!» Від чого тому зробилося незатишно і клим теж підвівся, аби хоч так триматися з паном Ольшанським на рівних. Я не даремно, заговорив прошпигонів пане Кошовий, вас затримали не через те, що ви першим побачили тіло адвоката Сойки. Ви приїхали до нього за кордону, ви підданий російського царя, якщо просто зараз не захочете це підданство поміняти. Звісно. «Ви не мусили знати, всякий зв'язок пана Сойки з російськими підданими, віднедавно велено брати на окрему замітку. Така вказівка розіслана по всьому поліцейському управлінню». «Нічого не розумію», – чесно визнав Клим. «Покійний пан адвокат останнім часом підтримував досить підозрілі зв'язки». Вивчати їх та перевіряти не входить до нашої компетенції, пояснив Тобто, коли вже бути зовсім точним у визначеннях. Політична поліція виявила контакти своїх тутешніх підопічних із паном Сойкою. За ним спеціально не стежили. Але в поле зору поліції він потрапив через свою нерозбірливість у стосунках, яка, між іншим, за ним водилася давно. Ви знали його по Києву? Скажіть, раніше він теж мав сумнівну клієнтуру? «Ми з вами правники», – відповів Кошовий. І, побачивши, як брови слідчого здивовано сіпнулися догори, швидко розтлумачив. «Я теж адвокат, ви слідчий, обоє, ми юристи. Вивчали право в різний час у різних місцях, але право є право». «До чого, ви, прошу, пана, мені це зараз сказали?» «Кримінальна поліція?» має справу здебільшого не з найкращими членами суспільства. Може, ви б хотіли, аби службовий обов'язок вимагав від вас слухати поезію або щовечора бувати в опері? Клим відчув, як поволі розпаляється. Око сіпнулося сильніше. Проте вам у цей кабінет приводять тих, хто скоїв злочин, аби щось знає про скоїний злочин. Отже, народ непевний, як не крути, згодній. Підштовхнувши при цьому окуляри, цікавий підхід, оригінальне тлумачення. Дивно, ви маєте рацію, тільки е, що хочете довести, крім правоти? Адвокати пане Ольшанський здебільшого так само не вільні обирати коло професійного спілкування. Прокурор звинувачує, адвокат захищає. Для нас обох людина або злочинець, або просто має сумнівну репутацію. Поки... Звісно, захист не доклав належних зусиль, аби довести зворотнє. Тому з точки зору поліцейського клієнтура будь-якого адвоката завжди сумнівна, хіба не так? Маєте хистки, кивнув той. З іншого боку, сказане зараз вами не що інше, як типовий зразок демагогії. Адвокати володіють мистецтвом морочити голову фахово. Називати чорне білим – це ж ваш коник. Мій? панів-адвокатів, усіх вас. У такому разі даруйте, але конек поліцейських, слідчих та прокурорів назвати біле-чорним. Ми відбілюємо людей. Ви намагаєтеся очорнити, як от мене, скажімо. Чому це я хочу вас очорнити? Підозрюйте, Бог знає, в чому? Лише через знайомство із жертвою, котра нажила собі, як я встиг зрозуміти, не надто доброї репутації. Між тим, моя поява зовсім не підозріла Якщо пан Сойка не знищив мої листи до нього, можете знайти їх серед паперів покійного і прочитати, як я цікавлюся можливістю приїхати до Львова, прошу підтримати на перший час, чому я виїхав із Києва. Ну, це розмова окрема і не стосується того, що сталося. Ви мислите логічно, пане Кошовий, знову погодився слідчий. Проте я так само пояснив причину, Вашого затримання. Звісно ж, вас ніхто не підозрює в причетності до того, що пан Генник наклав на себе руки. Самогубство? Попередній висновок такий. Ольшанський повернувся за стіл, що дозволило Климові знову сісти, умощуючись зручніше. Слідчий підсунув до себе велику картонну теку, розгорнув, поправив окуляри, витягнув з-під низу списаний аркуш, кахикнув. Так, ознак насильства на тілі нема. Постріл у скроню з близької відстані. Перед тим вживав алкоголь, на столі каравка з наливкою. Мабуть, прийняв рішення. Випив для хоробрості. І з огляду на сумнівні зв'язки та інтерес до його персони відповідних органів, звести рахунки з життям пан Сойка вважав кращим для себе виходом. Тепер лишається дізнатися, що спонукало його пустити кулю в голову? Справу закриють і передадуть до політичного розшуку. Здається мені, з'ясування причин цього вчинку – то вже їхня парафія. Віко смикнулося сильніше. Цілком може бути, погодився Кошовий, я людина тут нова, лише зранку приїхав до міста, раніше ніколи тут не бував. Ви, напевне, більше знаєте, та й сліди, Можуть далеко повести, тільки ж це не самогубство. Дужка окулярів знову з'їхала з, з перенісся слідчого. Наступне питання прозвучало дуже наївно. А що сталося, по-вашому? Не по-моєму, це не припущення, пане Ольшанський. Вбивство! Типове вбивство в замкненій кімнаті. Наче в книжках таке часто вигадують. Зараз ви теж вигадуєте, начитавшись книжок. Нічого не вигадую. Адвоката Євгена Сойку вбили, і вам доведеться розслідувати вбивство. Он як почулося раптом позад нього. Прозвучало зненацька, колима ж сіпнувся від несподіванки, немов хто надвухом стрельнув, а голос за спиною вів далі. Вбивство кажете. З чого ви це взяли цікаво послухати? Жінка пройшла крізь стіну. Так здалося в першу мить, коли він повернувся на голос та побачив її не за спиною, а з лівого боку від себе. Була ще одна обставина. Рипучі двері кабінету. Противний звук різану Климові вуха. Майнуло, чого не гукнуть майстра, аби змастив. Тож він би, напевне, почув, коли б хтось відчиняв їх заходячи, Але ні. Жінка з'явилася, мов, народилася з повітря. Ну, звісно, це неможливо. Так само, як... Перехід крізь стіну, вона не дух чи привід, цілком реальна істота з плоті, крові, ще й у невидимій, те добре відчутній хмарці надзвичайно тонкого, вишуканого аромату. Незнайомка мала чудовий смак, і це визначалося не лише запахами. Вбраною вона була бездоганно. Причому Клим, не вважаючи себе великим знавцем моди, таки звернув увагу пані сама давала вказівки своєму кравцеві, прагнучи водночас дотримуватися останніх модних течій і лишати за собою право на індивідуальні зручності. Модерн, який останнім часом цінували дами, подекуди у поважному віці вимагав підкреслювати вузькість талії. Сукня була чорною, але не різала очі, не робила її власницею похмурою чи лиховісною. Навпаки, навіть Чорний колір може давати м'який оксамитовий відтінок, а сірий широкий пасок, немов розділивши тулуб надвоє точно посередині, лише додавав одягу стилю, дивним чином підкреслюючи суперечливу натуру незнайомки. Верхня частина завершувалася викотом, досить великим, аби підкреслити округлість білих плечей та не ховати аж дуже груди, і при цьому не надто сміливим, аби давати волю нахабним та безсоромним чоловічим очам. Жінка залишила їм безмежний простір для фантазії. Натомість нижня частина трохи сперечалася з модою. Спідниця, всупереч її вимогам, була розкроєна і пошита так, аби не стримувати, а дозволяти пані вільно рухатися. Придивившись, Клим помітив візерунок, тонка ліана велася від країв сукні в городу около талії, ховаючись там під паском та знову, аби цнотливо і водночас зухвало, обвити лів. Шлях ліани окрислював дрібненький бісер. Руки жінка заховала під тонкі чорні напівпрозорі рукавички. Лівий зап'ясток стискав масивний, оздоблений стразами браслет правиця гралася складеним вієлом, легенько поляскаючи ним по лівій долоні. Каштанове волосся ховалося під елегантним капелюшком з ненадто широкими полями, що, як мимоволі відзначив Кошовий, зазвичай теж до певної міри сковує, роблюючи жінку не зовсім зграбною. Вона хоче завжди почуватися комфортно і домагається цього, підсумував Клим. Побачивши, як Підхопився їй назустріч Ольшанський, ледь не перекинувши при цьому стілець. Зрозумів, ця жінка зайшла не випадково, а її поява, як і сама персона, має для слідчого величезне, поки що не розгадане значення. Підвівшися собі, Клим дочекався, поки поліцейський розшаркається та поцілує люб'язно простягнуту руку. І за цей короткий час зрозумів, не з повітря вона й не крізь стіну з'явилася, як усі люди через двері. Їхній прямокутник проглядався на стіні, просто замаскований, зливається з фарбою. Значить, тут поруч облаштована таємна кімната. Той, хто сидить у ній, чує розмову. Все цілком зрозуміло. За винятком одного. Хто ж насправді така ця пані, якщо їй дозволена непомітна присутність на допитах, а слідчий кримінальної поліції ще й сприймає це за честь? Коли так, той начальник поліції знає про подібну практику, бо без його відомо у департаменті навряд чи щось відбувається. Стрімко побудувавши весь ланцюжок, Кошовий зробив єдиний можливий висновок жінка, яка втрутилася в допит. З якогось дива має досить значний вплив, щонайменше, на поліцію. І небачені, взагалі, незвичні для жінок права і можливості. Зовсім загадка, якщо зважити на вік. Вона виглядала або ровесницею Кошового, або навіть трохи молодшою. Більше стільців у кабінеті не було. Клим взявся за спинку свого, бажаючи запропонувати дамі сісти. Але вона махнула вілом, зробивши заперечливий жест, пройшла до лавки, на якій стояв його розволочений саквояж. Легко посунула лахи, примостилася, елегантно поклала ногу на ногу. «Прошу панство сідати!» Голос виявився грудним, ледь-ледь хриплуватим. І коли чоловіки повернулися до свого місця, вона повторила, звертаючись уже до Кошового. «Геника Сойку вбили! Чому?» «Не знаю», – вирвалося у Клима. «То вже справа поліції з'ясовувати обставини. Знайти мотив, окреслити коло підозрюваних. Ну, поліція знає, як працювати. Жорстко перервала його жінка. Робитиме все, що треба робити. Поясніть, чому ви відкидаєте самогубство. Бо я, тепер сірі очі, глянули на Ольшанського. Маю таку саму думку». «Пані Богданович, але ж факти, – замитушився слідчий, – тобто нема фактів. Двері зачинені зсередини, вікна на другому поверсі теж прикриті, наливка на столі, пістолет у руці, куля в голові, жодних слідів боротьби, пані Магдо. Ну, це ж дуже просто». Пане Ольшанський, мій покійний чоловік завжди застерігав від пошуків простих рішень у складних питаннях, мовила жінка. Я відкинула самогубство, бо знала адвоката Сойко особисто. Півень мав би знести яйце, аби пан Геник наклав на себе руки. Проте моєї жіночої інтуїції та досвіду спілкування із загиблим не досить для поліції. Кому, як не мені, це знати? А підхопив її Тон Ольшанський. Кому, як не вам, пані Магдо? У вас, пане Кошовий, напевне є пояснення. Загадкова дама знов перевела погляд на клима. Не дивуйтесь, я бачила ваш паспорт. Мало користувалися новенький, недавно виправили, як я розумію. Це мій. Перший виїзд за кордон бовкнув той, далі ляпнув зовсім недоречно. Я навіть у Парижі не був, а туди всі мої знайомі збираються, мов, на прощу. До чого тут Париж та проща? Тонкі підмальовані брови махди стрибнули вгору. Я була у Парижі, але не бачу в цьому нічого особливого. Ми піддані його величності цісаря, маємо змогу вільно мандрувати Європою. Я вже думала вибратися в новий світ, аби не... Тут вона замовкла, махнула вілом, ніби відганяючи геть непотрібні зараз балачки. «Отже, прошу дуже, розвійте мої сумніви. Раз ви кажете так упевнено, що адвоката з Личаківської вбито, значить знаєте більше за поліцію. Слухаємо вас». Тепер на Клима в очікуванні дивилися дві пари очей. Він кахикнув у кулак, враз відчувши власну значимість. «Ну, коли вже так, я давно не бачив Євгена, пану, пана Сойку. Ми лише листувалися, проте, як ви чули, працював у нього помічником, вивчив деякі звички, і не думаю, що він їх поміняв за роки життя тут, у Європі, у Львові. Що ви хочете цим сказати?» «Я мав більше часу на огляд місця пригоди, ніж поліція», – пояснив Кошовий. «Поки по неї бігали, я лишився у квартирі, стерегти її, нікого не пускати. Сам не повірив у самогубство, проте, кажу ж, тривалий час не спілкувався з паном Сойкою тісно. Щось могло змінитися, та раз ви, пані е, Богданович, вірно? Правильно, далі». «А, так от, раз ви, пані Богданович, знайомі з ним настільки, аби так само відкинути припущення про кулю в лоб, він справді лишився таким, яким був уставлені до життя. Звісно, голих припущень мало, тож я дозволив собі оглянути квартиру, поки не наспіла поліція. Пане Ольшанський, не робіть круглих очей, я саме збирався зараз викласти вам свої думки і поділитися висновками». «Слухаємо вас», – підбадьорила Магда. «Найперше, у квартирі були сторонні», – сказав Клим. «Щонайменше одна людина, дорослий чоловік, не друг, але якась потрібна особа, важливий клієнт чи діловий партнер. Звідки висновки?» Для наочності Кошовий втягнув носом повітря. «Запахи», – пані Богданович пояснив, остаточно зрозумівши, «зараз звітує саме їй» з невідомих поки причин обмежується лише пасивною функцією присутнього слухача. У сусідній з кабінетом кімнаті, котра правила Сойці, як я розумію, за спальню, було накурено. Тютюн доволі міцний, запах стійкий, різкий та, даруйте пані, смердючий. Пан Сойка такого не курив, полюбляв ароматний, більш тонкий. Накадити міг лише відвідувач, але чому запах так в'ївся? що протримався аж до ранку. Бо ви, вірно сказали, пане Ольшанський, вікно спальні зачинене, і то щільно. Ще один висновок. Відвідувач пробув у адвокатовій квартирі досить довго, разу стих так начадити. Не рятувало вікно, яке господар, напевно ж, прочинив. На дворі, я чув, вчора стояла така сама незвична для Львова спека. Помешкання недостатньо провітрилося. Протягу не було, звідки взятися. Гість пішов, проказав слідчий, звірившись зі своїми записами. Двірник засвідчив, у пана Сойки справді були люди. Прийшли вчора ранком, потім один вийшов і не повертався. Інший сидів до сутінків, але теж забрався. Після того пан адвокат спустився і зайвий раз нагадав тому Церберові з мітлою, аби до нього нікого не пускав, не приймає. Я до того пані Магдо що пан Геник усе одно заставався сам у квартирі. Він і зачинив за собою двері зсередини, погодився Клим. Але хто зачинив вікно? Сойка не міг. Ну, не міг сидіти в помешканні просякнутим запахом бридкого тютюну. Сам курець, але ж курець-гурман, скажу я вам. До того ж, говоримо про непростого гостя. Чому? Брови Магди знов скочили до гори. Першого ліпшого та ще й шанувальника смердючого курева пан Сойка не лишив би на цілий день у своїй спальні. Йому там потім спати, розумієте? Під вечір уже не так пекло, вів легкий вітерець. Збиралося на дощик, навіть бризнуло, вставила Магда. Тим більше, скажімо, у спальні сиділа і курила неблизька, але потрібна йому людина. Нарешті вона пішла. Або адвокат її виставив під якимось приводом, усяке може бути. Що він зробив найперше? Провітрив кімнату. Відчувши, як око зараз смикнулося досить сильно, Кошовий трохи притримав його край пучкою, розуміючи, як кумедно це виглядає. Але стулки вікна зачинені, та ще й зсередини. Тільки я уважно оглянув їх. Не торкаючись, звісно, там повинні знайтися сліди, придатні для зняття пальцевих відбитків за методом Гелтона. Метод Гелтона – дактилоскопія, який в Новольшанській буркнув. Е, як незвичайного адвоката ви забагато знаєте про наші поліцейські справи». Хіба це погано? У мене були приятелі в київській розшуковій поліції. Я ж певний час спеціалізувався переважно на кримінальних справах. Мені колись пояснювали про один нехитрий кунштюк із практики квартирних злодіїв. Квартирних злодіїв? Саме так, пані Магдо. Тепер Клим відчував до себе неабиякий щирий інтерес. Стулки зачиняються на гачок. Він зазвичай трохи вигнутий. Якщо обережно закріпити його у вертикальному положенні, а потім ззовні потягнути на себе, стулки сильно сіпнувши у потрібний момент, гачок упаде точно в пас. Воля! вікно зачинене, він картинно розвів руками. Не думаю, що місцеві крадії-надомники відрізняються від київських за підходами». Господар кабінету кашлянув, нагадуючи про себе. У Львові, Відні, Парижі, Берліні чи Празі, шановне панство, злодії залазять до будинків через вікна, аби зробити свою справу. Вони, перепрошую, не домовляються між собою про правила. Якось так повелося в світі. На різних частинах земної кулі крадії самі доходять до того, що коли двері зачинені... Треба не копати під стіною, а непрохано заходити інакшим, простішим способом. Ваші доводи, пане Кошовий, досить логічні, але. Ольшанський багатозначно підніс догори пальця. Самі кажете, мали колегу кримінальної кримінальній поліції. Так вони мусили вам пояснити, злодій, чиє ремесло квартирні крадіжки ніколи не вбиватиме людину. Кажіть щось, сухо мовила Магда. Клим розвів руками. Ну, що говорити? Я пояснив, чому, на мою думку, адвоката Сойку вбито. І нічого не сказав про те, що вбивця і крадій одна особа. Більше того, навряд чи слід шукати звичайного злодія. Судячи з поведінки пана Геника, як його тут називають, у нього були таємниці. Скажімо, не хотів, аби його гостя бачив той Цербер, при вході до того ж пані та панове я на власні очі бачив, слідів боротьби не було. Сойка підпустив свого вбивцю близько. А значить не здивувався, що саме цей чоловік завітав не через двері, а крізь вікно. Вони могли навіть домовитися про це. Вбивця, зробивши свою справу, пішов, як я прийшов. Тільки зробив усе для того, аби склалося враження, квартира жертви зачинена з усіх боків і середини. Вбивство в замкненій кімнаті, кажу ж вам, класика жанру. Ну, це лише припущення буртнов Вірно. І займатися далі, перевіряючи їх та встановлюючи істину, справа поліції. Даруйте, може здатися, я беру на себе сміливість указувати вам у вашому місті та вашій країні, як треба працювати. Видно, що адвокат перервав слідчий Плете так само густо й пишно, як покійний пан Сойка. І вся інша ваша жива братія, пане Ольшанський, мовила Марда, знову легенько стукнувши себе по лівій долоні вієлом. Адвокат Кошовий свідок не підозрюваний. Як відомо, я не дуже знаюся на поліцейській роботі, проте мій покійний чоловік дослухався б до слів цієї людини згодні. Ніхто краще за вас не знав, шановного пана Густава, пані Магдо, у голосі слідчого, коли й почув покору і капітуляцію. Чесно кажучи, так навіть краще. Як? Магда пронизила його гострим поглядом. Вбивство. Краще, що сойку вбито вирвалося у Кошового. Ольшанський почервонів на якусь мить, втратив контроль, однак, швидко опанувавши себе, пояснив. Самогубство. Великий гріх, пане адвокате. Той, хто зводить рахунки з життям із доброї волі, кидає виклик самому творцеві. А так пан Євген Сойка жертва жахливого злочину, його поховають гідно, не виникне проблем, як це трапляється із самогубцями. Поліція ж шукатиме, хто це зробив. І все одно ваших здогадів поки замало, прошу пана. Кошовий за плачима. Так тримайте, ще дарунків мені не шкода. Говорячи, він дивився на Магду, знов немов рапортуючи їй. Самогубці лишають записки, або ем, звинувачують у своїй смерті весь світ, або прощаються, не клепаючи ні на кого. Поруч із тілом жодного послання не знайдено. Кошик для сміття порожній. Ну, той випадок, коли міг не написати прощального послання, зазначив Ольшанський. Може бути, легко погодився Клим. Тільки ж є ще пістолет. Покійник тримав його у руці. Кошовий хитнув головою. Не тримав. Людина, стріляючи собі в голову, не падає так, як лежав на підлозі сойка. Руки, розкинуті, мов крила у різні боки. Досить широко. Пістолет міг випасти, міг лишитися в правиці, але в кожному разі рука. Неодмінно притислася б до тулуба. Хоч ліва, хоч права. Зараз Клим говорив, старанно добираючи слова, аби сказане звучало максимально точно і не мало подвійного смислу. Я уважно роздивився тіло, поки чекав поліцію. Пістолет поклали під праву долоню. Дивно, чому поліція того не помітила. Роз... Розділ шостий. «Двадцять корон і єврейське щастя». Клим вийшов із поліцейської управи на вулицю з відчуттям, ніби його виправдали і випустили на волю. Тільки настрій все одно погіршився порівняно з уранішним. Уже зник ефект від новизни, розвіялася ейфорія від приїзду не лише в нове місто чи нове місце, а й у справді інакший світ. Зараз почувався переможеним. ним» уявив себе у кам'яному мішку, з якого нема виходу. Незнайомо, але цікаво за кілька годин стало чужим ворожим. Місто перемогло його, зануривши у свої звичаї, мовне розмаїття запропонувавши інакші. Проте не менш суворі закони буття. Адже справа навіть не в наглій смерті Євгена Сойки, єдиної знайомої Климовій людини, на чиї поради він збирався спиратися попервах. У листі адвокат писав, що по приїзді молодший колега може пожити в нього, поки не стане на ноги. Обіцяв підтримку, натякнув, помічник потрібен і у Львові. Тож Кошовий зможе освоїтися на новому місці і у новій країні згодом ще й почати, як планувалося, власну практику. Проте знайомство і досвід наживне. Вбивство Сойки – Трагічний збіг обставин, та внаслідок цього Клим лишився без даху над головою. І, що найголовніше, без грошей, а значить, без жодних можливостей орендувати куток. Про повернення назад до Києва не могло бути й мови. Не арештують відразу, та проблеми все одно матиме, і не лише він. «Вовчий квиток виписаний!» Тож у кращому випадку доведеться найматися двірником чи вантажником. У гіршому – виїжджати далеко в Сибір на заслання під поліцейський нагляд. Чомусь Кошовому здавалося, що його таки відправлять у холодні краї. Так можна гордо відзвітувати про успішну боротьбу з неблагонадійними елементами. «Ні, ні!» Повернення виключене, принаймні найближчими роками. До того ж, коштів навіть на дешевий квиток не було. Закласти в ломбарді теж нічого не вийде, не сесар чи не єдина його цінність. Тому Клим не поспішав йти геть від поліцейської будівлі, походжав мурованим хідником та погойдував спакованим саквояжем. Йому просто не було куди йти, і жодних думок із цього приводу в голову не йшло. Молодий чоловіче почулося ззаду, гукав Шацький. На відміну від клима, він світився від задоволення і водночас виглядав заклопотаним, зосередженим та метушливим, коли наблизився кошовий помітив те, чого не розгледив у погано освітленій камері. Звух та ніздрів Йозефа стирчали некуратними пучками кущики волосся. А брови були густими, що в купі нового знайомого схожим на лісове створіння сказок, котре очистилося від листя й моху, вдягнуло пошарпаний міський костюм і капелюха. «Вас відпустили, пане Шацький? Ще краще, пане Кошовий, мене виправдали!» Але ж, наскільки я розумію, вас ні в чому офіційно не звинувачували, аби ці звинувачення зняти. «Шацького посили, урочисто заявив той, розправивши плечі і випнувши колесом худі груди. «Я вимагав, аби вони написали на гербовому папеї, що не мають доказів проведених мною підпільних абортів. Я покажу це моїй Естер, бо вона вже знає, за що мене затримала поліція на очах у всіх кракідалів. Нині це головна новина, і я підкину їм усім розмови ще на день. Як це? Отак, зараз жиди-кракідалів, коли не всі жиди Львова, обговорюють ницість вашого покірного слуги. Жінки жаліють мою Естер та наших дітей, у яких виявляється такий безсовісний тато. Тепер же ті ж самі євреї. Почнуть у голос думати, хто б це міг наклепати Нашацького, змішуючи його чесним я з найбруднішим у місті Будом. Де й подніметься нудьга, це я вам кажу. І вам видали папір? Спробували б не видати. Йозеф хотів витягти рятівний документ із кишені та похвалитися, але в останній момент... Передумав. Лиш поплескав себе долоною по тому місцю, де в піджатці була внутрішня кишеня. Я перепошую, знаю свої права. Можете привітати. Клим простягнув Шацькому руку, яку той міцно схопив, потиснув і сильно труснув. Зібрався ще щось сказати і завмер. Так і не відпускаючи правицю, перехопивши його погляд, Кошовий побачив Магду Богданович. Двері молодій жінці відчинив особисто дебелий, грубий вусань у форменому мундирі. Високий чи не інакше, поліціянт при вході виструнчився, взяв під козирок, і Магда гойднула віялому його бік, даючи зрозуміти, помітила і оцінила. Тут же наспів відкритий Файтон, поки пані Богданович, спираючись на люб'язно простягнуту руку супутника, сідала в коляску, з приміщення вийшов слідчий Ольшанський, для чогось показавши поліцейському стиснутого кулака. Магда вже сіла, усень приклався вустами до затягнутої рукавичкою жіночої кисті, Ольшанський розкланявся, навіть шаркнув ногою, причому вийшло в нього досить зграбно. Кучер смикнув вішками, файтон рушив, пасажирка кивнула поліцейським чиновникам на прощання. Дочекавшись, поки гостя зникне за найближчим рогом, грубий з вигляду старший над Ольшанським зиркнув у бік Кошового. Зі свого місця Клим помітив, погляд неприязний. Що мав високий поліцейський начальник проти нього особисто, Молодий адвокат не зрозумів. Тим часом Вусань, буркнувши щось слідчому, повернувся до приміщення, вже не дивлячись на Клима. «Пан Понятовський», – проговорив Шацький. «Хто це?» «Томаш Понятовський, начальник департаменту кримінальної поліції», – охоче пояснив Йозеф. «Але якби тут, прошу пана, було в цей момент інше поліцейське київництво?» Пані Марду проводжали б, так само уочисто. З нею вітається сам президент міста, а поліція рахується незалежно від департаменту. Та що поліція, пане Кошовий? Пані Богданович цілує ручку більша половина депутатів Сейму. У неї впливовий чоловік? Відповісти Шацький, не встиг. До них саме наближався слідчий, послабляючи на ходу краватку. Йозеф склав докупив вказівний та середній пальці, приклав до краю капелюха, окреслив легенький уклін. Мої шанування, пане Ольшанський, як ваш другий кутній знизу? Залиште нас на хвильку, пане Шацький. процідив той, ігноруючи його слова. Коли лікар слухняно відійшов далі. Слідчий став перед Климом, заклавши зігнуті великі пальці обох рук у бічні кишеньки жилетки. Від того його суха фігура стала ще більше нагадувати великого цвіркуна. Дивлячись просто в очі Кошовому крізь круглі скельця окулярів, Ольшанський заговорив тоном, котрий не передбачав розмову. Так зачитують розпорядження, обов'язкове для виконання. Ви... «Дуже уважний, і спостережлива людина, пане Кошовий, не чекайте лише, що кримінальна поліція буде вам за це красно дякувати і навіть залучить консультантам?» «Пані Богданович вважає, ваші висновки вартими уваги. Через те поліція шукатиме вбивць Сойки, якщо в процесі не знайдеться доказів, що він таки наклав на себе руки». Але його поховають, як належить, хоч тут врятували репутацію свого старшого товариша. Тому раджу вам і не лише від свого імені, а і від імені керівництва департаменту більше до справ поліції не наближайтеся. Винагорода за це та допомога вашу особу не перевірятимуть так пильно, як на те заслуговують близькі знайомі пана Геника. Нехай ви не бачилися багато років. Для нас цей факт нічого не означає, і вас не виправдовує. Віко сильно смикнулося. Виправдовує? Я завинив уже тим, що знав адвоката Сойку, раніше й працював із ним. Дозвольте більше нічого не пояснювати вам, пане Кошовий, викарбував слідчий. Інакше ви знову захочете влізти в справи, які вас зовсім не стосуються, і ось. Права рука вивудила жилетної кишеньки складену в кілька разів асигнацію. Тут 20 корон вас обікрали, але ви допомогли поліції. Можете вважати це невеличкою премією від департаменту. Залишити в Львові без грошей людину Котра не має знайомих і житла, небезпечно не лише з погляду моралі, а й з точки зору закону. Раптом закортить роздобути копійку незаконним шляхом. Вивільнивши ліву руку, Ольшанський узяв Клима за праву кисть, вклав купюру в долоню, затиснув кулак, відпустив, аж тоді відступив, помахав рукою. Бажає вам успіхів, пане Кошовий більше не зустрічатися за подібних сумних обставин. Мабуть, з такими. «Розумними нам краще взагалі здибуватися нечасто». Сказавши так, слідчий повернувся і, неквапом рушив до приміщення. Він ще не встиг зайти в двері, як Шацький вже стояв поруч, сіпав клима за лікоть. Що таке? Про що він говорив із вами? Схоже, адвоката Сойко й не шанували в департаменті поліції, замислено мовив кошовий, розтискаючи кулак. І, здається, державний службовець тицнув мені подачку, аби я забрався звідси чим швидше. Е, — Вам поліцейські давали хабарі, пане Шацький? — Не знаю, як називаються гроші, котрі вони платять за те, аби Шацький наводив лад у їхніх отах, — зіткнув Йозеф. — За оботу мало, як каже моя Естера. Хоч вона переконана, що я себе взагалі Невисоко ціную, інакше давно вже заволодів би усім золотом світу. Але все ж дають досить для того, аби я тримався за свою клієнтуру. Кука клює позерняті молодий чоловіче, і ви бачите перед собою саме таку куку. Чому ми стоїмо? Йдіть, зіткнув Клим, далі стискаючи копюру в пальцях. Я вас не затримую. Я піду, погодився Шацький. А куди підете ви? Згадуючи вашу невеселу історію, ці двадцять колон можна вважати такими, що впали з неба. Тільки цього не досить, аби протриматися довго. Тонке спостереження, погодився Кошовий. Ви щось пропонуєте, пане Шацький? Запрошую вас до себе в гості, аз ви все одно не маєте інших ідей. Йозеф, зробив широкий жест, аристократично змахнувши кистю, «Побачите, де живу. Спробуємо вмовити мою естер нагодувати вас, бо буркотіння у вашому шлунку я чув, ще коли ми сиділи в одній камері. І потім вам же кортить дізнатися, чому пер перед пані Магдою Богданович так тремтять сильні міста цього». «Інтригує!» – посміхнувся Клим, ховаючи гроші в кишеню. «Навіть не персона пані Магди, а можливість покласти щось на зуб. Хі -хі. Вибору в мене нема. Ведіть, пане Шацький». Лікар подсмокав губами. «Знаєте, ми з вами за короткий час пережили багато несправедливого. Нас позбавили волі, що є цілком неприпустимо для невинної людини. Тому, виходить, біж нами має становитися тісніший зв'язок, більш довірливий. «Мабуть», – промовив Кошовий обережно – а ви до чого це зараз? До того, молодий чоловіче? Поponую віднині перестати панькатися!» Можете називати мене просто Шацький або просто Йозеф!» Ціную вашу русинську шляхетність, але краще зі мною без церемоній. Згода. Клим мовчки потис простягнуту руку. Ішли пішки. Кошовий спершу хотів говорити далі, Надто багато питань набралось до несподіваного провідника і навіть рятівника. Уже зрозумів, цей єврей не такий простий чоловік, яким виглядає або хоче здаватися. Знає досить багато, і джерела таких знань, як відчував Клим, довго лишатимуться для нього загадкою. Щось підказувало. Поки не визначився сам із найближчим майбуттям, доведеться триматися Шацького, хоче він того чи ні. Сам же Йозеф, вочевидь, тішився зі своєї місії, з чого напрошувався дивний висновок. Зубному лікареві, котрий усім себе вихваляє, менш за все кортить лікувати зуби. Принаймні порпатися щодня в чужих ротах. Не зовсім те, чому Шацький бажав би присвятити все своє активне життя, чи бодай більшу його частину. Та незабаром після того, як рушили, всяке бажання балакати на ходу зникло. Від самого ранку Клим пережив у незнайомому, зовсім чужому місті стільки подій, що вже мимоволі вважав себе його частиною, до того моменту, поки Йозеф не повів його за собою на широкими крученими вулицями. Кошвий знову розгубився, хоч мав поводиря, зрозумів, лишившись сам, ніколи б не вибрався з місця, яке вже охрестив величезним мурованим лабіринтом. Відчуття безпорадності множилося ще й від того, що старе місто жило. Цими вулицями спокійно ходили люди, хтось спішив у справах, хтось просто гуляв, але всі перехожі почувалися вільно, мов у себе вдома. Власне, вдома вони й були. Климові голова йшла обертом від того, що він тут на багато кварталів, як на цілий Львів, один такий. Дорослий, з вищою освітою, грамотний, і все одно, немов дитина, викинута з човна посеред ставка на глибокому місці. Хочеш випливти вчися. Нема сил гребтися, є бажання тонути Бога ради, тотешній народ повний поваги до себе, впевнений у власних силах ще й трошки пихатий. Принаймні, таким було перше климове враження. Якби не страх заблукати, опинитися в безвиході серед сірих кам'яних стін та необхідність принижено просити допомоги, подібний розпоч не прийняв би Кошового. Тим більше, що навіть у казиматах косого капоніра він почувався спокійніше. Про знають, його долю так чи інакше вирішать, а отже сиди й покірно чекай, коли тікати нема жодного бажання. Зараз, знаходячись на волі, Клим не до кінця почувався захищеним. Ось чому він замовк, рухаючись у фарвати рішацького, боячись загубити провідника й походу, намагаючись зафіксувати назву кожної вулиці, кожен поворот, закріпити у пам'яті весь маршрут. Зосередившись на цьому, занурившись у пізнання міста по саму маківку, Кошовий вирішив поки не відволікати себе розмовами потрібними, корисними і цікавими, але в цей момент зайвими. Зі свого боку, Йозеф теж не намагався підтримувати розмову. Удавана безпечність на короткий час зникла. Він думав про своє, що не заважало йому чудово орієнтуватися у вулицях, вуличках та провулках, якими він вів свого гостя. Лише коли виринули після чергового повороту на проспект, також ви зрозумів, насправді йшли вони не так довго, як йому здалося. Навпаки, Шацький вивів свого супутника на центральну частину Львова шляхом коротшим, ніж зазвичай. Повз них саме продзеленчав по рейках трамвайний вагон, а коли від'їхав, Йозеф показав на широкий бульвар, який відкрився климовим очам. Плашу знайомитися, ви все ці Львова. Гетманські вали, так кажуть. Я ще застав час, коли на місці бульвару текла полтва. Річка? Колись судна по ній плавали, кивнув Шацький. А вже двадцять років вона, як стік з-під землею, хіба не веде в царство мертвих. Хоча хто знає, я учатися за це не беруся. Містяни скаржуюся мух і комашня, як вийде з берегів багнюка з намуром, б річки вгузали. Пани з панянками буднили сукні, тому й сховали. Він легенько постукав себе по грудях. Сам бачив на моїх очах робилося, а нині мій старший син навіть не уявляє, що колись ось ці вулиці були двома берегами. Нам отуди. Ми майже прийшли, вже недовго. Рука Шацького показала в бік величної, настільки святкової, скільки урочистої будівлі. В який Клим безпомильно вгадав театр. Опеа, ніби прочитав його думки Йозеф, закриває собою передмістя. Злі язики кажуть, опеу навмисно так звели, аби гарне кидалося в очі, а те, що далі, ніхто не бачив. Так страшно, спробував пожартувати Кошовий, сам не розуміючи до пуття із чого. За нею передмістя. «Живе переважно єврейська голота, хоч там найбільші й найдешевші місцеві базари», пояснив Шацький без тіні посмішки. «Мали б жити заможні люди, бо гендлюють, усе куплять і все продадуть, ніби при грошах. Тільки все воно чомусь не багато корон, а багато крейцерів». Мабуть, так виглядає в какідалах жидівське щастя. Хоча є місця, де те щастя виглядає інакше. Мовивши так, Йозеф тут же виставив перед собою великі руки долонями вперед, ніби захищаючись, швиденько зацокотів. Тільки, Боже, збав, аби хтось та й жалівся. Маємо таку долю, на яку заслужили. І гадіємо, що Бог посилає те, що маємо, і за це можна годувати годину. Разом убірвавши тему, котра, напевно, була для нього не надто приємною, шацьки рушив у біг оперного. Климові не лишилося нічого, як дибати за ним. Обійшовши театральну будівлю та зайшовши її у тил, вони майже відразу опинилися в місці, де життя не виглядало аж таким спокійним і розважливим, як за її фасадом. Побачивши перед собою вируючий по-базарному галасливий людський мурашник, Кашовий на мить зупинився. Боязнь заплутатися у лабіринті серед міста, змінилася ще більшим страхом загубитися тут, у Юрбі. Бо, здавалося, тут усі продають усе, і зараз вир базарувальників затягне до себе, остаточно збивши спантелику. Здебільшого євреї, переважно чоловіки, молоді, недужі, пейсаті, бородаті, не завжди охайні, зате всі як один метки на випередки закликали покупців до свого краму. На східний базара Климові випало побувати в Туркестані, це торгове дійство не було схожим. Бо гармидер усе все ж таки був на порядок меншим. Там все одно, побачене, нагадувало незвичний, до подібного видовища людини, єдиний живий організм, котрий, здається, ніколи не відпочиватиме. Найбільше заскочила дика суміш мов. Польська чулася так само часто, як ідиш. Климові – Доводилося бувати в місцях осілості євреїв, чути, як вони говорять між собою, і після того він хоча б не робив помилки, називаючи їхню мову єврейською. Так її визначали в Російській імперії. Вихваляючи товар, відчайдушно торгуючись, сперечаючись і, зрештою, б'ючи по руках, домовившись про ціну, люди на цьому великому базарі чудово розуміли один одного. Навіть якщо до мовних букетів додавалася німецька, пізнавана завдяки рубаним фразам і зовсім-зовсім трошки українська. Коли минули перші страхи загубитися в гамірному натовпі назавжди, Клим відчув, на зміну поволі приходить інше. Йому раптом закуртіло загубитися, розчинитися в юрбі. Те, заради чого він поспіхом виїхав, а коли вже називати речі своїми іменами, втік із Києва. Між тим Шацький помітно